Doina bisericii din Sardes, Doamne mielul lui Dumnezeu, cel ce ai șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele de moartea spirituală a bisericii din Sardes, pe noi ne-ai ferit, Doamne mielul lui Dumnezeu, cel care celor șapte biserici destinul prin cele șapte stele le-ai dăruit, în ele pe sfinți, i ai primit. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel care cu șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, pe noi ne-ai privegiat și ne-ai apărat. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel care cu șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, de orbirea acea să plătească ne-ai vindecat. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel ce ai șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu pe pământ, într-un tine luat. Doamne, mielului Dumnezeu, cel care are șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În veșminte minte albe ne îmbrăcat. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel care ai cele șapte stele, numele noastre în cartea vieții le-ai scris și locul în cer ne-l-ai promis. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel care ai cele șapte stele, numele cel veșnic și nemuritor, mai prețios decât fi și fiice, ne-l-ai zis. Doamne, mielul lui Dumnezeu, cel care ai cele șapte stele, Tatălui Ceresc, și îngerilor tăi ne-ai mărturisit când ne-ai sfințit. Doamne, mielului Dumnezeu, cel care ai șapte stele, bradul neamului nostru l-ai împodobit și în lumină l-ai primit. Lacrima pentru cununa prorociei. Doamne, lacrima prorociei, adică a cunoașterii tainelor împărăției slujitorilor tăi, ca îngerilor, le-ai încredințat ca să facă la vremea potrivită rodul tău cel minunat, adică o împărăție pentru fiul tău cel iubit al lumii cerului împărat.